Не Ребет, він письменник, теоретик, кабінетна людина. Не Олександр Гасин, лицар. Ви його вбили в січні цього року. Не Василь Шелест, сидор. Він загинув у квітні. Не Дмитро Клячківський, Клим Савур. Його ви вбили ще в 45-му році. Давно спочувають і Сергій Качинський, Остап, і Іван Климів, легенда, і полковник Грабець, батько. Ну хто ж залишається з видатних старшин, які пройшли війну з німцями, червоними партизанами і каральними загонами НКВС? І хто не витримав Дроздов? Не знаю, зіткнув Хуза. Був такий суддя Володимир Шухевич, жив у Кам'янці Струміловій, де написав прокламацію новоствореного уряду Західноукраїнської Народної Республіки. «Що за прокламація?» – буркнув судоплату. «Про відновлення незалежної галицької держави зі столицею, у княжгороді Львові. Коли це було? У 1918 році. О, Боже! Не витримав Дроздов. Тихо, Вікторе! Автомлено сказав судоплатов і звернувся до Хуза. Ну і що з того? А було в того судді, а потім політичного комісара, Двоє синів Юрко і Роман. Я особисто з ними знався. Ну, і хто з них чупринка? Юрко чи Роман? прошипів Дроздов. Х ні, не Юрко. Той був співаком, і ви його вбили ще в 41-му році, перед своєю втечою зі Львова а сестру його, Наталку, вивезли до Туркменії. Отже, Роман? Не знаю, товаришу генерал, але хочу нагадати, накази УПА підписував Роман Лозовський. Судоплато раптом засміявся. Скажіть, а хто ви за фахом? Сільський вчитель? Мабуть, креслення викладали? Так, а звідки ви знаєте? Це так давно було? За Франца Йосифа. Продовжуйте, будь ласка, це все дуже цікаво. А у вас чарки-горілки не знайдеться? Підвівся раптом Дроздов. Вибач, Павле, я більше не можу. Ну, гаразд, хильний. — всміхнувся судоплатов. — Я тебе теж підтримаю. І випив, коли господар поставив на стіл каравку. — Фу, яка гедота! — Ну що ви, товариши генерал? — образився хуз. — Це ж народна! Пробирає аж до яєць! Він налив собі ще і одним ковтком випив. — Ах, он воно що! — цей марудний хуз – пияк, заливає, не здале своє життя, свою юдину зраду. Тоді з ним треба було б зовсім інакше працювати. Содоплатов ще кілька разів зустрічався з хузом, і щоразу змушений був пити смердючу барачанку. Казенки той не визнавав. Та в нагороду Судоплатову все дізнався про родину таємничого Романа Шухевича. І навіть побував біля особняка його діда, професора Володимира Шухевича, на високому замку. Однак там не було за що вчепитися. Бо певна річ, головоріз Чупринка не полізе у своє родинне гніздо. надто обережний. Тому його досі не враховували.